A digitális világ érdekes. Egy friss eseménnyel folytatjuk a műsort. Tegnap délután zajlott itt Budapesten az EIT Digital, az a szervezet, amiről az előbb már hallottunk Gulyás Lászlótól, egy Európai Uniós szakmai szervezet, által megrendezett Innovation Day, tehát az Innovációk Napja. Jól fordítom, Laci, ezt a igen, rendezvényt? Igen, ugye az EIT Digitalnak az a célja, az a módszere, hogy az innovációval kapcsolatos három alaptevékenységet segítsen integrálni, és egyszerre, vagy egymással interakcióba hozni, itt az oktatásra, tehát a fiatal a tehetségek nevelése e gondolok a másik oldalon a kutatásra, a kutatási eredmények létrehozására, új technológiák megteremtésére prototípusok megteremtésére, és a harmadik ág maga az ipar vagy az üzlet. Tehát akkor ideális a dolog, hogyha ez a három egy interakcióba interakcióban van. És itt ezen az Innovation Day-en, tehát innovációs napon egy csomó konkrét új dologról beszéltetek, bemutattak újításokat, vagy oktatási példákat, vagy mind a három területről hoztató példákat? Az Innovation Day, ez a Budapesti Innovation Day, az minden kilenc országban egyszer megtörténik egy évben abban a 9 országban, ahol az IIT Digital jelen van. A tegnapi esemény az a budapesti csomópont tevékenységét foglalta össze az elmúlt egy éves tevékenységünket, és úgy építettük fel a programot, hogy az ipari partnereink szerephez jutottak, a hallgatóink bemutatkoztak a legjobb négy hallgató a mesterképzésünkről és a doktori képzésünkről, illetve a legjobb Skélep friss cég, amelyek, amelyik magyar kötődéssel a rendszerünkben van, és akkor a kiállításon pedig a friss innovációs projektek, kutatási eredmények mutatkoztak be. Mi hallgatóinknak, nézőinknek hadd mondjam el, hogy Gulyás László ennek az EIT Digital Budapesti központjának a vezetője. Tavaly óta, ugye? vagy mi óta? Idén, nyár óta. Idén nyár óta. De mióta van jelen Magyarországon az a szervezet? Különböző státuszban az IIT Digital megalakulása óta konkrét Irodával, amit mi Collocation Center-nek hívunk szépen magyarul, ugye ez azt együttes elhelyezésre utal arról szól, hogy ezek a különböző szereplők, diákok, ipari partnerek, startupok, innovátorok, kutatók egy helyen, egy légtérben tudjanak dolgozni, és különböző interakciókba kerülni a kávégép mellett, vagy bárhol. Ez a CLCS 12 2012-ben nyílt meg, és tavaly évvégén értük el azt a fontos előrelépést, hogy teljes jogú tagok lettünk, mint Magyarország, és ezért idéntől vagyunk teljes jogú csomópontként jelent. Csomópont. Kilenc országot említettél, pedig ugye 27 Európai Uniós van, akkor az azt jelenti, hogy mi egy szűk körbe kerültünk. Így van, én azt gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy Európa digitális technológiák területén vett elitjébe Ez nagy dolog akkor. Igen. Kiválasztás volt? Tehát volt valami fajta zsűrizés az országoknak, hogy hol lehet ilyen csomópont? Ez Az úgy működik, hogy van egy IIT nevű szervezet, ez az Európai Unió egyik intézménye, ez az egyetlen Európai Uniós intézmény, ami Magyarországon van. Ez különböző tématerületeken, úgynevezett tudásközösségekkel, lép kapcsolatba, ez egy elég furán hangzó dolog, de arra kell gondolni, hogy mi a digitális technológiák terén dolgozunk, van az IT Health, az, az egészségügyel kapcsolatos témákban az InnoEnergy, az, az, az újszerű energiaforrások kapcsán, és, többi. és ezeket, tehát az IT kiválasztotta ezeket a szervezeteket, ezeket a, egy pályázat alapján, és ezen belül ezek a szervezetek a saját felépítésüket önmaguk határozzák meg, és itt ezen a szervezeten belül, a munkánkkal és a tevékenységünkkel értük el azt, hogy Magyarországot az IT Digital jogú taggá választotta. Mondjál nekünk egy-két jó példát a tegnapi napból, ami a te számodra is személyesen akár. Olyan példa, ami szerinted lelkesítő, olyan dolog, amiben látszik a jövő, ami, ami klassz. Jó, én két dolgot emelnék ki, ami számomra nagyon... Kellemes szívet melengető volt. Az egyik a hallgatóink előadása, több hallgatótól hallottuk azt, hogy, hogy elkezdte az informatikai tanulmányát, részt vett ebbe a programban, a mi iskolánkban, ami arról attól különleges, hogy a magas szintű informatikai képzés mellett üzleti ismereteket is tanulnak és miután ezt megtanultak úgy döntött, hogy egy saját céget alapít, és az utolsó hallgatónk, aki már egy évvel ezelőtt végzett doktori iskolában, arról számolt be, hogy épp a forrást vonja be az újonnan alakult cégébe, tehát nem csak, hogy a, az innovációt, az kutatási eredményt meg tudta teremteni, nem piacra is tudja vinni. Én azt gondolom, nem szeretném elkiabálni a nevében sem. A másik az pedig egy valós történet, ott egy magyar cégről van szó, egy fiatal cégről, amelyik egy német kutatási eredmény kapcsán alakult, és aztán különböző befektetési és akcelerátorkörök múlva most már az EIT Digital akcelerátorában vesz részt, és egy hát lényegében egy európai sikertörténet. Ha mi közönségünkből valakit az érdeklődését fölkelti ez a szervezet, és van olyan szándéka, vagy akár már most van innovációja, akkor miképpen csatlakozhat hozzátok, vagy hogyan jelentkezhet, mi az az előny, amit elérhet az EIT digital kapcsolatban, vagy be, Jó, a ti segítségetekkel? Azt gondolom, hogy a legfontosabb előny, amit mi nyújtani tudunk, az az, hogy ebben, a, ebben az európai e partnerhálózatban, amit az IT Digital jelent, a maga 150 partnerével, az IT vállalatok, a telefonos, tehát telekommunikációs vállalatok, illetve a rangos kutató intézetek, egyetemek közösségét tehát ebben a hálózatba bekapcsolódhat rajtunk keresztül, és rengeteg programunk van, oktatási, innovációs programunk, startup programunk, ezt nem tudnám most itt rövid idő alatt felsorolni ehhez hozzáférést lehet ö, nyerni rajtunk keresztül, és a legegyszerűbb szerintem, hogyha befáradt hozzánk, vagy kapcsolatba lépjellem, és akkor meg tudjuk beszélni a részleteket. Vagy pedig a weboldalon, a ugye? Is Mert az most már az elterjedt eszköz, amin keresztül, hogyha valaki érdeklődni szeretne részletek iránt, Abszolút. akkor megkereseti. Beüti a Google-ba, hogy EIT Digital? Így van, az egy jó közelítés. Egyébként www.eitdigital.eu de a Google az segít. És akkor ilyen Innovation Day pedig legközelebb egyébkulva? vagy? Akkor várjuk majd a részleteket. Köszönöm szépen. Köszönöm.